На думку митрополита Макарія, Феопемт помер близько 1049 року. Та ще повідомляє, що обрання нового митрополита 1051 року було спричинене смертю попереднього, але імені його не називає. У 1051 році київським митрополитом став пресвітер церкви святих апостолів на Берестові, Іллоріон Ярослав Іларіона, Мітрополіта Мрусіна Святої Софії Собрав єпіскопи Спокійно повідомив літописець, Так наче йшлося не про Екстраординарну, а звичайну подію Більш емоційно, але також спокійно Розповів про своє висвячення Іллоріон А з милостію Человека любивого Бога, мних и пресвитер Иларион, Изволением его от благочестивых епископ священ бых, И настолован в велицем и богохранимым граде Киеве, Якобы тями в нем митрополиту, пастуху и учителю бивша Ажасі в літа 6559-е, благовірному Кагану Ярославу. Як можна зробити висновок на основі аналізу графіті на стіні Софійського собору, поставлення Іларіона Митрополитом відбулося 9 квітня 1051 року. Як один із найосвідченіших людей свого часу Іллоріон до тонкощів розумівся над усій букві канонів. Своє височення на митрополита, благочастивими єпископами, він мотивує милістю Бога та його ізволінням, сподіваючись при цьому і на вище підтвердження Константинопольського патріарха. Останнє так і не було отримане. Проблема канонічності поставлення київським митрополитом Русина і собором русських єпископів хвилювала не лише сучасників цієї події, але й нащадків. Укладачі патріаршого або Никонівського літопису описують цю подію юридичною її підставою вважали давнє апостольське правило за яким три єпископи можуть висвятати четвертого. І по всьому священному правилу і уставу божественних апостол, сошедши я і єпископи, поставіша Ілариона Лрусіна, митрополіта Києву і всій руської землі. Татишів також був переконаний у законності обрання митрополитом Іларіона, оскільки воно відбулося за давнім апостольським правилом. Автор Густинського літопису вважав, що Іларіон був поставлений з дозволу Константинопольського патріарха. Ілларіон поставлен бист митрополитом в Києву від патріархі Михаїла. Кіруларія. У поставленні Ілларіона на київську митрополитчу кафедру незвичайним було не тільки те, що такий акт відбувся без освячення патріарха. Можливо, Константинополь навіть більше непокоїла спроба Києва утвердити на київській кафедрі «Русина». Напевно, коли б Ярослав разом із Собором русських єпископів поставив у Софії на митрополичу кафедру грецького священника, реакція Константинополя не була б такою різко негативною. Суть церковного конфлікту полягала в тому, що супереч у сталиному порядку, за яким митрополія русська мала очолюватися грецьким ієрархом, 1051 року її вперше посів Русин. Не випадково у цих записах цієї події наголошується на русинському походженні Ларіона. Чим керувався Ярослав у своєму неординарному рішенні? Намаганням націоналізувати церковне управління чи може бажанням узагалі вивести руську православну церкву з під канонічного підпорядкування.